salli ala rasulina muhammad salli ala habibina khulubi muhammad salli ala shafina tabib muhammad allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillah rabbil alamin والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفقهوا قولي Rabbana la tuzakkil qulubana ba'da idh hadaytana dhe wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab Sadakallahu alazim Falëndrimet lavdrimet ibadetet ja dedikojm vetëm Allahut xhel shanuhu krijuesi të gjithësisë sunduesi të kësaj bote dhe botës tjetër më shirruesit të përgjithshëm përgjith kërjesat e ti në këtë botë, më shirë përsi të përveçshëm vetëm për besimtarët ditën e gjikimit, e ne adhurëm Allahun se aj është idejt për adhurime dhe ladrime e falendrojmë atë nga që gjdo mirësi që e kemi, e kemi nga ajë gjërë lesha në hu, i lutemi atit në i fale gjunahet tona me dhije apo pa dhije, haptazi apo fshëvrazi të mdhaja që ufshin apo të voglën. Kërkojmë pre Allahu gjelesha në hu u zim, në uzuje në rrugën e drejtë, në rrugën e shpëtimi, nga që vetëm prej ti vjen u zimi, vetë në lagloje prej rrugëve dhe rrugicave në kërije të të cilave që ndronë nga një shëjtan dhe thret në ato. Salatët Dhe selametuna nga zemra ja dedikojmë kërjesës më të dashur të Allahu gjelleshanu hu, më të ndërshmit dhe më të morashmit mësuesit të njerëzis vullës për nga mberve Muhammedit, birit të Abdullahut dhe robit të Allahu sallallahu alihi wasallam, i cili tërë jetën e tij u mundua ta përhap fjalën la ilaha illa allah muhammedur rasulullah dhe për ta përhapur këtë fjalë ai nuk hekurse i veten e, e tij as familjen e tij e as pasurin e tij vetëm e vetëm për një qëllim të vetëm ne të jemi të shpëtuar të uzuar e të largohemi nga rrugët e gaborat. Salatë dhe salamët që ufshin bi familjen e ti të ndërshme dhe të pasër të nbi shokët e ti besnik dhe të sinqet si dhe nbi të gjithë ata të silet e kanë ndjek, e ndjekin dhe dhe të ndjekin rrugën e ti deri në ditën e gjikimit. Më pasë të ndërshme dhe dhe, dhe, dhe pëse kemih në vitin e ri por muslimani duhet të jetë aj si në vitin e ri dhe vitet e vjetra duhet ti posedon cilësitë to cilat i ka vendos Allahu xhalle shanu krita dhe na ka këshilluar i dërguari sallallahu alaihi wasallam dhe pikrisht në këtë vitin to cilën kemi hi sërish mbetemi në cilsin të cilen e filuan në javën e kaluar e kotë tem e kemi filu kamoti nga që edhe cilsit janë të shumëta dhe kemi kalu dikond dhe të apo njëmëve të cilsi dhe tash e, inkadromi dhe vazhdojmë në atë cilsit të cilen e filuan dhe cekëm në javën e kaluar dhe cila vjen në shpeje pikrish në këtë ditën e sotit nga që kemi i në vitin e ri dhe ka fillu dimri i ftofti ftaft, i manth e derisa do të cilat kanë pas me gjujt para në fishek zjare dhe duke humbur pasurin dhe duke festu vitin që e lam pas, e nuk i kujtojmë atatë të cilat në këtë vit të ri kanë hi pasjarë, pangrohje, kanë hi pa buk, pa ushqim, e për nga meri alih salatu wa salam në një hadith të ti, thot për cilësin që duhet të aposedoje besintari, i mbiqiren të doptit, pra i shikën unë dihman të doptive dhe të varfërve. Shka thot pengamberi al.s. në një hadith të ti? Thot, e bguni duafa e këm fe inna ma turzekune vë tunsarune bidua fa i këm. Thot, A i salallahu alihi wa sallam shikoni të doptit tuaj dhe mbiqirni ato sepse ju në saje të të doptive ndimoheni dhe furnizoheni. Pra, me këtë hadith për nga meri alihi salatu wa sallam nga ban me di e njëherë nga urdhronë që t'i shqyqëm, t'i mbiqqirim të doptit dhe fukarat nga që përhirt të tire, Allahu gjëlesha nuhu në ndimon edhe neve dhe në furnizon pa mas. Pra, Zoti vazhdojnë me një adit tjetër për nga me e nësëm fotë, Zoti e ndimon këtë umet në saje të të doptive, lutjeve dhe sinjiriteti të tire. Por të ndershëm vëzar ai i cili nuk ka ai i cili e ka ka plus prova skomjes ai i cili e ka ka plus prova e ftoftit e urris ai me vërtet kur ti andimon gjiçon në këtë gjendje ai ash gazo doshta nuk mund të thur fjalë të mira me gojë dhe të të sot e fjalë miradije si që dojmë na që ta levdrojme, ta levdrojme me ti s'ka, ta hipim ta hipim lanë kodër, a i doshta nuk diti i thote përshkak se janë turblu mendimet, janë ja bloku Goja nuk mund të vlasin Nga që aj deri djetë Deri sa ke arti Ka qenë gjizmonë mendime Qka dëtë bajë si Nuk e ka marë gjumi duke sape. Kuj dëtë i lipi A thurë dëtë mjep Qka dëtë i othëm fmive Kur dëtë lipin Kur dëtë kërkojnë Qka dëtë bajë une Kur dëtë bajë minus 10 Minus 5 Si kur është zakon Në vendet tona E dhe këtuna A jemi të e pakës të të të të të të të të të të të të të të të të a nuk di të të sotë e ti kur të t'i qesh, nuk di të sotë e, më nge shpotu e shumë, do shumë nuk di, blokoj, po lotët e ti, gzimi i ti fletë ma mirë se fjalet e ti. Dhe zemra e ti, dhe besonit ndërë shën vlizër, uh, me të vërtet, kur ne i dërgojmë ndikuj, dhe ndimojmë ndikant, në këtë gjendje, ati, pikëzimit mafë, zemra e ti i banë shumë orata në dajteje. A i banë shumë orata me zemrë edhe nëse nuk i thot me fjalë, e Allahu gjëleshanu hu i ndëgjën fjalët e zemrës. Dhe për këtë shkak është e vehadithi që e sjaruam, Allahu e ndimon këtë umet, e ndimon këta bujarë, në saje të dobtive, të, të cilët ki ndiman dhe në saje të sinqer dhe në saje të lutjeve të të varfërve, nga çë lutjet e tjera janë të sinqerta. Ata nuk janë si për shembull është një institucion ti dhuron për një institucion, por ti nuk i jve vetë një që dhuron para as institucion. Do të zon shembull konkret për xhamin. Ti dhuron për xhamin. Edh jamë në shtëpi Allahut, ska ni pronar, xhamiz nuk, nuk i qajn fëmit për buk. Xhamiz nuk i qan, do të thonë fëmit për ftoaftit, nga që krihet lutja dhe shkoj çdo ku në shtëpi të vet. Mirpo aty pronarit, aty Nikoqirit, aty aty do maçinit të asoj shtëpië, të cilën e ka ka plus komja i qan zemra kur fëmia i tij lipon me hangër, i qan zemra kur fëmia i tij thot un jam tonir i qanë zemra kur shiju pikon në shpinë e ti, i qanë zemra kur bora e mbulon dhe mund me athi qatinë e ti. Pra ndaj, sinceriteti i ti është shumë i ma, nga që ne kur dhurod në gjami, themi Allah është përble, por nuk e di sa themi përshemull me zamër, Po Allahu gjësësi e shpërblevë në dhatë se është në rukë të Allahu. Mirë po, kur ja jep një të varë, fur i dhe ndimon, zemra ti, goja ti, shpirti ti, komplet gjimëtire të ti thunë, Allahu të shpërblevët. Dhe di një një një rast të ndeshëm dheze, kur jemi këtu dhe të hapëm i pak më një të regim me një një një një një në e një një një një një një një një një një një një një dhe i cili rrugës ndeshet me fukara të ndrishëm. Takon një i cili kishte ishte ingërim prej ftaftit. Dhe unijëdhë ka ati dhe u dridhë ka ati për ftaftit e kia shabi e shiqën në thot qka kia thot shumë ftaft kanë dhe ka qen holl i veshët, ki ka pas një far kaputi, por i vjetër ka qen dhe ja dhuron. Ai e falënderon shumë dhe duke ert rrugës e shef një e, të ngrat e, e shef një udhtar i cili don të shkojë në xhami, por ka mundime, ka qen me tmeta. Dhe ki e kapën për kraj dhe ndihmon e çon deri te xhamia, por ka qen i shkur xhamia, por prapse prap e ndihmon dhe tretin person e shef një nin i cili andar dhe po qan. Fot çka ki thot jam i uritur për buk. Ki ka pas vetëm një gjiz bukë për nevojat e tij dhe ja ja pa ti. Dhe në ëmrami e kishë veten e tij në ëndër. Dhe e shef në ëndër një pallat të bukur në xhenet. Dhe thot iku yosh, ke i ku joshki, thot i joti. Thot po më shka e kam fituar. Thot ek e ke fituar me at çka ja dhë kaputin atij. Thot ja vash kaputin, por sikur të kishte ni ri çfar pallati do të isht? A më çad vjedhin farpallatin fitaj. E sikur të isht i ri. Pastaj shsërish Ditën e ditë ëndër një pallat tjetër, më të bukur se ai pari, dhe i thuat, thot i kujësh ki thotish është, i thot, i është i joti. Thot me shka e kanë fituar, thot e ke fituar me at ndimin që ja dhe atij personin me çu deri në xhami. Thot po ajo ishte rruga shumë e shkurt sikur ti isht më gjatë çfar pallati ti isht, paramdos subhanallahu el adhim. Dhe ditë në natën e tretë e shëf në andër sërish një palat të bukur në gjenet dhe piti kujtonsht thot është i iti thot me shka e kam fitu thot me atësopën e bukur që ja dhe atit varfri thot pa jo ishvesh një gjiz buke po si kur të kishën komplet buka apo qëfar uh, palatit të kishën pra ndaj të ndershën vlezër ne duhet një sem të adim momentin kur e dhurëm në dishka në momentin kër e ndikmojmë në qoje mendja se është duke në pa një ka merë jo 24, herë 24 por edhe kër imi të flejt edhe kër imi në gjumë edhe kër imi vetë edhe kër imi gjithë kundë kër imi ajo në avashtërën dhe në momentin ti kër e banë një jetin me adhëru dikuj ti shkruhet një sevap kër i adhëru në shkruhet dhe jetë dhe i shtin në ambientin e Allahut xheleshano. Dhe pejgamberi Ali selam thotë kush ja hedh vllau të tij një hall për halleve të dunjas, Allahu ja hedh një hall për halleve të ahiretit në botën tjetër, por edhe në këtë botë ja shton furnizimin, siç e përmendëm hadithin e pejgamberit Ali salatu vesselam i cili transmetohet tek Buhariu. Zoti e ndimon kët ume Zotje ndimën këtë umet në sajet të të doktive, lutjeve dhe sinjeritetit të tire dhe të fukarave të cilat i ndimën. Lezër të ndershën, pra shfar mirësijet mave, shfar shkërblimit mave, ka i përza. Po tash, shka me bohë në së në dhuraj nuk kam, qa sa ki? Allahu gjëneshan u e ndersën bujarin e robit të ti me atë sa ka nuk është të thonë me ti me shku me marë bërsh, do të shkujtë të marë bërsh, se i filoni i kishmet padrutja që jo, ashtu nuk barë ti sa ki, ki 50, ndimojme 50 euro ndoshta do të kjetë shumë bujarë që që shumë si kur ti dhe do të të ndimojnë vaj dhe të dalën salametin shalatare halëm cilësin qeter pro, kjo cilësi kja një cilësi që duhet të posedoj e besimtari ta shkallëm me një cilësi të cilën nuk duhet të kese besimtari, e fatkejtësisht, fatkejtësisht, besimtarët të në, si domas, si domas besimtarët të në, muslimonët të në, shqipëfulës, me shumic, nuk them gjithë, po me shumic e kemi qëtë cilësi. Dhe, kjo cilësia është cilësia ma e keqe që, që është është konsideruar kria e Gjënovës, a Koka Rasul Habej, kria e Krajënovës, si një gënjeshtra. Nëse një njeri ju e kaqet cilsi, që ndoshta njëri ju e llogaritën, abe po kjo cilsi e vogël, na e kemi sa kanë ka pak me rranjtë, abe le kemi vendosur edhe në ditë ditën e rranave, 1 prill, atja ju kujtohet juve. E, e kemi bod dit festë 1 prill, edhe at dit pa çare duhet me rranjtë. A, se nuk ko ditë e mirë, nëse nuk rrenë, nuk e kemi gjetë, nuk e kemi plëcu ditën si dojë. Amo shka thot, islami shka kërkon të besimtari, mos me pas që të cilësi. Duhet me lërgu, se nëse e ka që të cilësi, ke këqia të i ka. Kretë këqia të të riko. E dini një rast, shkojtë e për nga meri, ali i salatu o salam, njoni dhe i fa, ja, rësull, Allah, un, krejt, ndalesat, mund t'ilo, vetëm një sun e lan, fa, cila është a ja, fa, sun e lan, rënë, sun e lan, për njështër, për nga meri, alih, salam, fa, nëse nuk e lan, kot, asë një t'kje që tjetër nuk e lan, se krejt këqia, dhe t'i bashkë, dhe thëllë, si kam bëhë, se, Osh një parull që e kam lexuar na për literaturën, na për literut, literut, literaturën shqiptare, kam lexuar na për literaturë jo fetare, se nuk guxon në literaturën fetare të jetë në thonje e tillë e cila ti ta lejon me ranjë. Mirë po në literaturat tjera e kam lexuar si do mdo shta ka qenë thonje të parve, turtive tun, të tunë, si ojza të cilët e kanë thonë këtë, po kjo në fjale kje që, thonjë rana gënjeshtëra o pies e ligjeratës, e cilat të nëzirën për situatës, nuk është të vërtetja. E neve në nëzirën rrejna për situatës, në kejtë zezat i bajmë edhe masë ndirajnë, përshemullë marëm e rajmë shoqë, e rajmë nanë, e rajmë babë, e rajmë shoku, e rajmë blau, për shkatë të rejnës, ka hu besa, ka hu fjala, ka hu të gjitha, e nëse ne bazohemi në hadithet e për nga meri të alihis salatu u sëlam, që i besimtari nuk guzon të rajë, nuk guzon të rajë, nuk guzon të mashtruje, se rana dhe mbashtrimi janë njëjtë, ti kur të rajsh edhe mbashtrojnë një muslimant tjetë, për nga meri alihis salatu u sëlam, kur është pitë, edhe ka qenë në hudbet, të mbajtë ligjerat në hudbet, Dhe ka, a shpyët, a mundet muslimoni me qenë tucan, me qenë frikacak, ka thonë mundet. Edhe muslimoni dhe, dhe frikacak po mundet, përse nuk janë gjithë fort, ka dhe frikacak. A mundet muslimoni me ronë zina, me bonë zina mundet, dhe platë e kimi mundët me rëndë zina, se sot zina ja është e përhapur ka mos, ka ta këthejsh krien përbalësh me zina, se zina ja është e me të pame, me të nëgjume, ti televizionin së në qenën, direkt përbalësh me zina, Allah ka thunë, letë e krebu zina, mos ju afroni zina, së nuk ka thunë, mos boni, mos ju afroni, se afrimit qënë në veprim. Dhe, për nga mërë sam më ka thunë, a mundët a shpita, a mundët uh, muslim A mundet të muslimonit të rajjët mashtrojë, ka thonë asë njëherë, asë njëherë, asë njëherë, trehere ka vërtetu, asë njëherë, edhe musliman, edhe një shash mundet, edhe musliman, edhe mashtros, nuk mundet. Nëse më bashtrojën atër, me, me, me islamin, i e përshënda. Nuk mundet, nuk mundet, ta dhja nuk mundet, edhe e vërteta, edhe e përvërteta, meni vend nuk mundet. Nuk mundet, përshemull, edhe ka Allah dhe s'ka Allah, O hutan, nuk mundet edhe një ona dhe tjetra me një ve. E tash dalim ta shkafot pejgamberi alaihi salatu vesselam për koçcilsi që duhet ta largojë besimtari. Shka thot? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qama khatiban fa qal do më thonë një dërguar i dërguari, sallallahu aleyhi vësallam unë gërit për të drejtuar gjemantit me një fjal dhefa katha adalet shahadet shahadet u zuri i shrakan billa thumme kare rasulullahi sallallahu aleyhi vësallam fështën i bu fështën i bu rrijëse minel minel au thani U është, u është të, të një buhë ka u le zur u tha ju drejtu besimtar dhe ju drejtu të praniçte nga hudbja nga hudbja ka qenë dita e gjumon pasi që përmendet hudbja ju drejtu nga hudbja dhe tha o njërës dëshmija e rejnëshme të dëshmosh rejnëshme do me thonë asë se ke pa asë se këndë dëju, e sa jonë, e sa jonë një gjojnë dhe dëshmonë dhe povalla, e kam po edhe valla, e shtonë edhe valla, povalla qështu ishte. Pra fa, o, o njërës, dëshmija e rejnshme, dhe të borit rival Allahut, ha ti baj shirkë Allahut, ti baj shokë Allahut, është e njëtë. Ha, që ka dhe të zote? Ha dëshmove rejnshme, ha i bo në shokë Allahut njëtë. Ko të thapë nga me realisëmë, Dëshmija e rejshme dhe t'i bëjshë rival Allahut, tha është e njëjtë. Pas taj vazhdoj dhe tha, andaj largohoni prej në do të si së idhujve, prej dhujtaris, dhe largohoni prej fjalve të rame, pra largohoni prej ranës. Po pra ndaj të ndër shëmdhizë, jo rësisht, pe nga meri a.s. rrenën, e ka cilëcu kryën e gjunahën. Resul habajt, nga që nëse një erë ju rrin i bankait. A nëse nuk rrin ndalohet përkëdë se për shembull nëse thon ka dalë subhanallahu po unë e kam bogut, pse më rrin? Atëherë, vetë ka da nëse unë e them, do të them ç'i s'e kam bog, kam rrin. Nëse kam rrin, kam bogjon ajm atë më pak. Bendim tim pra me veten e vet. Pra me një fjalë. Dhe si përfundim, besimtari Nuk duhet të haroj kul këtë hadith, të mbej nga merit a.s. dhe të baj të pa mundërën që të qëndroj sa më larkë aranës gënjesës në gjdo kohë dhe kudo qërtë. Sepse, Allahu i madhruar i përmend gënjeshtarët edhe i dhujtarët paraba. I përmendën kuran Allahu gënjeshtarët dhe i dhujtarët menive. Kur përmendën kuran i dhujtarët, mushrikat, ato që kanë pas zota, Guri, druni ato i përmenden barabar me gënjeshtarët. Pse a thu? Për shkak se i dëgjotorët apo kafirat, mushrikat kur thojnë nuk ka Zot Raij. Se vërata e din se ka Zot, kani krijuar si kjo gjësi. Mirpo, ata Raij do thojnë jo nuk ka, dhe Raij kur thojnë ki lati u zati atë që kanë thonë në shëzotion, ka rajta ta prandaj këto, përmenden barabar, përmenden në një ven i dhujtarët me gënjështarët, me një ven në ajetet e Koranit. Ndërsa dhe i dërguar i Allahu të sallallahu alihi vësallam, i përmenden edhe gënjështarët, rancat, edhe politeistat, pra njëri kjetit, të di njët. Pra, me këtë qka den, prandajt, Prandaj fëmi dhe prandaj e kemi marrë kohë të sqarojmë se neve fëmi jemi besimtar, fëmi jemi musliman dhe jemi momin. Mirpo, nuk dalim të analizojmë atëhet hadithesh ka flasin për besimtar. Çfarë cilësie duhet të posëojnë besimtarët dhe çfarë cilësie duhet të largojnë? Se mundet me kohë, gavendi, kuvendi, sende ta dëgjojë ta trashigoje një cilsi të keqe besimtari por nëse o e keçet duhet ta largoj. Duhet ta largojë sado se vese, mund thirrët besimtarë, po me Islamin, me besimin on shumë lart nga që Allahu dhe i dërgoi atij uh, gënjeshtarin për cilësinë e keçet, gënjeshës e rangan sa bashku me i dhui tarin. Pra më kaç do ta përfundoj pasi që hiri koha e në javën e në javën e vijm, inshallahutaala do ta vazhdojmë temën Pikrish në këtë qështje mirë po dhëta sjarojmë ku i lejohet besimtari të rranje. Janë tre raste ku i lejohet të rranje, përveç tire tre rasteve nuk duhet asë njëherë të apërdore. Dhe këto tre raste të cilët dhët i përmendim javën në vim, janë pikrish për të mirën e shëqiris, për të mirën e rujtjes familjes, për të mirën e rujtjes së fare fisik të këshonë e raf. Pra me kashtë të ta përfundojmë të kjo lutur Allahut Gjelesha në hu që në larguje neve për gjithë monë prej cilësi së rrenës gënjeshës në bëje të sinë qërtë në fjalë në vepratuna i, i lutemi Allahut Gjelesha në hu të gjithë besimtarë ku do që gjendën larguje, të ja u larguje këtë cilësi të keqe I lutëm i Allahu gjelesha në hu të gjithë besimtarve, kudo që gjendën kjo a u japët cilësin e mirë, të cilën e përmendën para cilësin së keqë, pra të ja japët bujarin, kjo ndimojët vajrë dhe të doptive. I lutëm i, I Allahu gjelesha në hu të, të. të në i fale gjunahët tonu. I lutëm i Allahu gjelesha në të në i mëshirojët të dekurit tonë. I lutëm i Allahu gjelesha në të i uzojë e rimin tonë në islamë. I lutëm i Allahu gjëllësha në të edukuj e fniton frimën islame. I lutëm i Allahu gjëllësha në hudhë në mësoj e të jetojnë si musliman dhe të vdesim si musliman. I lutëm i Allahu të adërzën shpirtin të ka Allahu me iman. Fjala ju në fundit duke dalën ka kjo botë jetë fjala la ilah ilallah Muhammedur Rasulullah. I lutëm i Allahu gjëllësha në hudhë mos në sprovoje me sprova shka nas mund të i përbalen. Kur të në japët sprovat, barabar me tot në japët durimin, sabrin. Me antë durimit, në mundësoje të arim kënajtsin e Allahu Gjeleshanu dhe mendiman e Allahu me mëshirën e ti në adhuruje gjennetet e ti. I lutëmi Allahu Gjeleshanu, sprova e bollohut e mirësive të cilët në e ka vonë Allahu Gjeleshanu, mos të jetë shkakë, që neve të harojmë ahiretin, pra të jetë në mjetë e jo të jëllim i jetës tonë. I lutëm i Allahu të gjënësha në hu, në botën tjetër ku dhe të shkojmë të nëjëpët mira, dhe na të nëmbrojë prezjarit të gjënëmit. I lutëm i Allahu të gjënësha në të në fale neve, të i fale prindri tanë, dhe të i fale qërë pesimtarët ditën, kur dhe të japim logari. Subhane Rabbike, Rabbil Izzat, jam ma i rësipun. Wa salamun alëm murs